יחזקאל, פרק מ"ו. כה אמר אדוני אלוהים, שער החצר הפנימית, הפונה קדים, יהיה סגור ששת ימי המעשה, וביום השבת יפתח, וביום החודש יפתח. ובא הנשיא דרך אולם השער, מחוץ, ועמד על מזוזת השער, ועשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו, והשתחווה על מפתן השער ויצא.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 יצא דרך שער נגב, והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בא בו, כי ניחכו יצא. והנשיא בתוכם, בבואם יבוא, ובצאתם יצאו. ובחגים ובמועדים תהיה המנחה איפה לפר, ואיפה לאיל, ולכבשים מטת ידו, ושמן הן לאיפה.